Hej och välkomna till ett kort extra avsnitt från oss på Petri Krim. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Natten till idag, torsdag, som misstänks en kvinna har mördats i stadsdelen Gränby i Uppsala. Enligt våra källor var kvinnan mamma till en högt uppsatt person i den kurdiska rävens nätverk Foxtrott. Men vad det egentligen var som hände i natt är fortfarande oklart. Polisen ska först ha fått larm om ett misstänkt hjärtstopp men väl på plats insett att ett grovt brott begåtts. Och det utreds nu som ett misstänkt mord. Enligt flera medier så ska den här kvinnan ha skjutits till döds. Polisen har haft flera patruller på plats under natten och Jarle Poljarevius som är regional underrättelseschef i Region Mitt, han säger till oss att det är nu ett oerhört känsligt och spänt läge och att morgonen har varit intensiv. Och tidigare idag gick P4 Uppland ut med att två unga personer ska ha gripits men det är inget som polisen har bekräftat än när vi spelar in det här. Enligt våra uppgifter så är den döda kvinnan alltså mamma till en gängkriminell man i 30-årsåldern års som kopplas till ledarskiktet inom den kurdiska rävens nätverk Foxtrott. Mannen och räven ska ha stått varandra nära. En av våra källor säger att det här är next level, alltså ytterligare en nivå när det kommer till att ge sig på anhöriga gängkonflikter. Ja, för under Voldsvagen 2023 så har man ju gång på gång sprängt och skjutit mot anhörigas bostäder som ett sätt för att locka fram dem man egentligen är ute efter. Men när pappan till en efterlyst utförare sköts sig ihjäl i sitt hem i Tullinge söder om Stockholm så sa många att en gräns hade passerats. En mamma till en av de misstänkta i våldsvågen berättade till exempel för oss på Petrikrim Krim att hon funderar på sin egen säkerhet konstant och att allt känns konstigt och misstänkt. Och det som gör att man nu ser att ännu en gräns har passerats i och med det misstänkta mordet på kvinnan i natt är för att det är nära anhörig till en i toppskiktet i ett nätverk och nu befarar många en hemspiral. När det gäller mannen i 30-årsåldern så befinner han sig i Turkiet sedan en tid tillbaka. I Sverige är han häktad i sin utvaro och internationellt efterlyst misstänkt för grov narkotikabrottslighet. Och det är ju svårt att få misstänkta överlämnade från Turkiet eftersom Sverige inte har något utlämningsavtal med dem. I det här fallet så blir det ännu svårare eftersom mannen, som många andra kriminella, har skaffat sig turkiskt medborgarskap. Och därför har ju svensk polis och åklagare inte gjort några större insatser för att få honom utlämnad till Sverige. Både mannen och hans anhöriga finns med på en fiendelista och på den här listan finns ett 40-tal personer kopplade till Rävens sida. Den hittades i en tömning av en telefon i våras som tillhör en person med koppling till Dalens sidan i konflikten med Foxtrot. Och i juli så sköts en man i Gärlen lägenhet i Bromma i Stockholm och också han fanns med på den här listan. Och om det är Foxtrots konflikt med Dalernätverket som ligger bakom det misstänkta mordet eller något annat, det vet vi inte i nuläget. Enligt uppgifter till andra medier ska det nämligen också ha uppstått en konflikt inom Foxtrott. Och vi fortsätter såklart att följa utvecklingen i det här fallet. Och glöm inte att lyssna på vårt långa avsnitt från tidigare i veckan om Operation postlarna och morden i Södertälje. Jag heter Maria Quintana Malin. Och jag heter Linus Lindahl.